berkata al-muallif Al-Hafiz Imaduddin Ismail ibn Umar Abu al-Fida' al-Shahir ibn Kathir rahimahullah ta'ala faslun Fasal yang berikutnya dan disebutkan tambahan judul Qatlu Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi Pembunuhan Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi Lalu berkata Ibn al-Kathir rahimahullahu ta'ala Wa'amma Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi Fa'innahu kana rajulan min tayy Adapun Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi Adalah seorang yang berasal dari tayy Tai bahagian dari uh, di daerah uh, Banu Nabhan. Waknat ummuu min Banu Nadhir dan ibunya adalah seorang yang berasal dari Banu Nadhir. Banu Nadhir sebagaimana yang kita ketahui bahawa Banu Nadhir Salah satu قبيلة yang terkenal dari قبائل اليهود yang ada di Madinah بني نضير بني قينقاع dan بني كريضة dan disebutkan bahwa إبُو قَعْبِ اَبْنِ الْعَشْرَسَ هَنِيَ بَرْنَامَةَ عقيلة, عَقِيلَةَ عَقِيلَةَ وَقِيلَةَ بْنَةُ أَبِي الْحَقِيقِ dan Ka'ab ibn al-Ashraf Disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Makthir dan dia selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa dan kaum mukminin وَيُشَبِّبُ فِي أَشْعَارِهِ بِنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ Dan dia menyebutkan dalam syair-syairnya Tentang wanita-wanita kaum mu'minin Yani menyebutkan tentang Kejalaikan mereka Hal-hal ya, yang sifatnya fujur Ini yani Ka'ab bin al-Ashraf dan diraikan pula bahwa Kaab ibnul Ashraf dengan sebab Kaab ibnul Ashraf ini lah turunnya firman Allah سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين وطنصيب من الكتاب يؤمنون بالجبتي والطاعوت ويقولون للذين كفر هؤلاء أهدا من الذين آمن سبيله Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka Diberikan bahagian dari Al-Kitab Justru mereka beriman Kepada Al-Jibud Kepada At-Tawud Dan mereka mengatakan Kepada orang-orang yang kafir bahawa Mereka-mereka mereka ini sesembahan-sesembahan Yang disembah dari selain Allah Perbuatan-perbuatan kesyirikan Itu lebih Mendapatkan hidayah daripada kaum muminin lebih diberi petunjuk jalannya daripada jalannya kaum muminin. Ketika Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir bertanya kepada Kaab bin Al-Ashraf, ya, seorang Yahudi. Maka Abu Sufyan bertanya kepada Qab bin Al-Ashraf, "Ayyuhuma ahabbu ila Allah? Dinuna am din Muhammad wa ashabih. Siapakah atau manakah dari agama ini yang paling dicintai Allah? Agama kami ataukah agama Muhammad dan para sahabatnya?" Kata Qab Ka bin ashraf "Antum ahda." Sebilan minhum. Kalian ini lebih mendapatkan hidayah, lebih baik jalannya, lebih lurus jalannya daripada mereka kaum mukminin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui, Yahudi ketika itu mereka benar-benar mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka benar-benar mengetahui bahawa beliau adalah Rasulullah putusan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka Al-Kitab namun mereka justru beriman kepada Al-Jibt wa Taud dan justru mereka mengatakan kepada orang-orang kafir ha ulaiha dhal minalladzina amanu sabila mereka ini lebih baik jalannya lebih lurus jalannya daripada kaum mukminin maka nah, ka'ab bin al-asyraf ini disebabkan karena celaan-celaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada kaum mukminin siapa yang mampu untuk membunuhnya داري جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى أنه دي رواية كان على الإمام البايحقي لما كان فولا الإمام البخاري منجبوث كان باب خصوص تنتان طنبلهن قعب ابن الأشرف كاتا نبي صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله Siapa yang mampu mempemenangkan Kaab binul Ashraf ini? Karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Wadahab بعد وقعة بدر إلى مكة. Lalu setelah terjadinya peristiwa perang Badar, Kaab binul Ashraf ini berangkat ke Makkah. Waallaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waala almuaminin. Dan dia mengumpulkan orang-orang kafir, mengumpulkan bangsa Quraisy untuk bersatu dengan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Subhanallah. Dalam hal memerangi Islam mereka bersatu padu. Yahudinya, al-mushrikinnya sama. Dalam hal ini musuh mereka sama. Iaitu Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabatnya Sehingga Kabdun Ashraf berangkat ke Makkah Untuk Menyatukan mereka Dan Memberi semangat kepada mereka Untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kaum uminin Wa makar wa makar Allah Wallahu khairul makirin mereka hendak membuat makar Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Fa nadab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almuslimin ila qadlik disebabkan kerana. perbuatan-perbuatan Ka'ab binul Asraf yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyakiti Allah dan rasulnya dan bahkan dia berusaha untuk memprovokasi orang-orang musyrikin, menyatukan mereka untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk membunuhnya. Dia telah menjadi seorang kafir harbi yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Waqalah maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manli khabir Ibn Al-Ashraf fainnahu qad aadallahu wa rasulahu siapa yang menangani khabi bin al-ashraf ini karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan rasulnya fantadabalahu rijalun minal ansar maka bangkitlah beberapa tokoh dari kalangan ansar yang siap untuk melakukan hal tersebut ثم من الأوس ومنذ ذلك لعن الأوس قبيلة الأوس وهم محمد بن مسلمة dan عباد بن بشر بن وقش dan أبو نائلة اسمهه نامهه سلكان بن سلامه بن وقش وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة dan أبو نائلة يعني سلكان بن سلامه ini saudara sesuanya Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi ada kedekatan saudara sesuanya dengan Ka'ab ibn al-Ashraf. Walharif bin Aws bin Mu'ad dan Abu Abbas bin Jabr. Wa adina lahum sallallahu alaihi wasallam ay yaqulu ma sha'u min kalamin yakhda'oonahu bihi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk mengucapkan apa saja yang mereka inginkan untuk menipu. Ka'ab Ibn al-Ashraf. Karena ini perang. Wal-harbu khudu'ah. Dan peperangan itu adalah penipuan. Seorang diperbolehkan berdusta untuk menipu musuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk mengucapkan apa saja yang mereka hendak ucapkan untuk menipu Kaabun Ashraf, wa laisaalaihim fihi junah dan tidak ada dosa dan kesalahan atas mereka atas apa yang mereka ucapkan. Ya, ini yani berpura-pura di hadapan Kaabun Ashraf bahawa mereka pun benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan secara lengkap Dalam riwayat Al-imam al-Bukhari Demikian pula al-imam muslim Tentang kisah ini Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa Mengucapkan kepada para sahabat Siapa yang bisa menangani Khaib bin al-Ashraf Karena sesungguhnya dia telah Menyakiti Allah dan Rasulnya Maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah Lalu dia bertanya Ya Rasulullah Atuhibu anaktulah Wahai Rasulullah, apakah engkau senang jika aku membunuhnya? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Qala fa'dhan li. Rasulullah. Qala fa'dhan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'dhan Fa li Rasulullah an aqula syai'an." Lalu berkata Muhammad bin Maslamah, "Izinkan aku wahai Rasulullah untuk mengatakan sesuatu." Katakan, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan, iaitu yani ucapkan apa saja, ucapkan apa saja yang kau inginkan, diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi, uh, mendatangi Kaab bin Al Ashraf. Lalu dia mengatakan inna hadha ar qad sa'alana wa wa innahu qad annana wa inni qad ataituka astaslifuk Lalu Muhammad bin Maslama mengatakan kepada Ka'ab bin Al-Ashraf sesungguhnya orang ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang dia menampakkan diri seolah-olah tidak senang kepada Rasulullah alaihi sesungguhnya orang ini Selalu meminta kepada kami sedekah. Jadi tampakkan bahwa uh, dia telah bosan bersama Rasulullah, dikit-dikit minta sedekah, dikit-dikit minta sedekah. Ya, sungguh dia telah membuat kami ini capek, lelah. Maka saya datang kepadamu, ini kepada Kaabul Ashraf, minta pinjaman, karena dia minta sedekah terus. Kaulah kata Ka'ab ibnu al-ashraf wa aidan wallah kata kaafiyah memang demikian demi Allah engkau pasti akan bosan mengikuti dia kata muhammad bin muslimah kami terpaksa mengikuti sudah ya. ya karena sudah terlanjur kami mengikutinya Maka kami tidak ingin meninggalkan sampai kami melihat sampai di mana Rasulullah membawa kami sampai di mana Muhammad membawa kami. Waktu aradnya antuslifana wisqan aweskain dan kami ingin agar engkau memberi pinjaman kepada kami satu wisq dua wisq satu wisq iaitu enam puluh sa enam sa, sa gandum dan disebutkan oleh Amr yang meriwayatkan hadis ini ya namun dia tidak menyebutkan dalam sebagian riwayat dia tidak menyebutkan wisqan awisqain wisqain ya. fihi faqultu lahu fihi wisqan aw maka aku mengatakan padanya ada penyebutan satu wisq atau dua wisq yakni dalam kisah itu ada ditetapkan oleh Amr bahwa dalam kisah tersebut terdapat Ucapan wisqan atau wisqain. Faqala ara fihi wisqatan wisqain. Ya, jadi dia berpendapat bahawa kisah atau penyebutan pinjaman satu wisq atau dua wisq itu ada. Faqala na'am, kata Ka'ab, kalau begitu iya, saya setuju. Saya berikan kamu satu wisq atau dua wisq arhinuni tapi ada jaminan, yakni gadai. Bukan pinjaman lepas, tapi gadai. Kala yusha inturid apa yang kamu inginkan? Kala arhinun nisa ya jadikan gadai gadainya adalah istri-istri uh, kalian. Jadi istri yang mau digadekan, mintanya istri yang digadaikan Kala ukayfa nurhinuka nisa anawant taajmalul arab. Bagaimana kami akan Menggadaikan istri-istri kami? Engkau ini orang Arab yang paling tampan. Ya ni enggak sembarang yang kamu pilih seharusnya. Wa la arhinuni abna'akum kalau begitu anak-anak kalian yang kalian jadikan gadai dari pinjaman itu. Anu mereka mengatakan kaifa nurhinuka abna'ana? Fa yasubbu ahaduhum fa yuqal rahnun biwiskin aw wisqain arun 'alaina. Bagaimana kami akan akan Menggadaikan anak-anak kami Terhadapmu Nanti salah seorang mereka mencela Dan dia akan mengatakan Gimana gadai kok Digadaikan anak-anak Satu wisik cuma dua wisik kok Digadaikan dengan anak-anak Ini celaan bagi kami Aib walakin Gimana kalau kami menggadaikan Kepadamu lamah atau al-la'ma iaitu yani senjata. Akhirnya sudah setuju Digadaikan dengan senjata. Fawādahu ayātiyyahu fajāahu laylan wa maahu abunā Maka kemudian dia pun telah menetapkan janji untuk datang. Datang, iaitu yani ingin diberi pinjaman satu wisuk atau dua wisuk tersebut. Maka datanglah dia di malam hari dan bersamanya Abu Na'ilah. Abu Na'ilah, yaitu saudara susuannya, Ka'ab Ibn Al-Ashraf yang disebutkan bernama Silkan. Nah, pada ahum el-Heson, lalu kemudian uh, mengajak mereka untuk datang ke bentengnya. Nah, fana zal ilayhim maka turunlah Ka'ab bin Ibn Ashraf ingin bertemu dengan mereka pada saat hendak turun itu sempat dicegah oleh istrinya istrinya Ka'ab bin Ibn Ashraf istrinya mengatakan pada Ka'ab Ina takhruj hadis sa'ah mau kemana kamu keluar saat ini kata Ka'ab bin Ibn Ashraf innama huwa Muhammad bin Maslama wa akhi Abu Nailah saya hanya ingin bertemu dengan Muhammad bin Maslama dan saudaraku Abu Nailah. Nah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa istri Ka'ab bin Anshor ini sudah merasa ada yang tidak enak. Ya, jadi merasakan sesuatu. Dia sempat mengatakan asma'u sautan ka'annahu yaqturu minhu ad-dam. Aku mendengarkan suara seakan-akan darah itu bercucuran. Ya, sehingga dia mengkhawatirkan suaminya keluar. Mau kemana kamu keluar saat ini? Aku mendengarkan ada suara yang yang seakan-akan mencucurkan darah. Kata Ka'ab bin Al-Asyraf, "Innama huwa akhi Muhammad bin Maslamah wa Abu Nailah." Ini saudaraku Muhammad bin Maslama. dan saudara sesusuan Abu Nailah. Innal karima law du'iya ila ta'an bilailin la ajaba. Seorang orang yang mulia itu kalau diajak, diundang untuk menghadiri suatu di malam hari maka dia mengabulkan permintaannya nah lalu setelah dia akan turun ternyata Muhammad bin Maslama ya, membawa bersamanya dimasukkan ke dalam bendeng tersebut dua laki-laki lalu perawi yani Sufyan bin Uyainah ada yang bertanya kepada Sufyan bin Uyayna sammahum Amr, apakah Amr bin Dinar menyebutkan nama-nama mereka kata Sufyan, iya sebagian diberi nama sebagian disebutkan namanya berkata Amr bahawa dia membawa dua laki-laki selain Amr mengatakan bahawa dia bernama Abu Abbas bin Jabr dan Al-Harith Ibn Aus dan Abad bin Bishr Fakala, jika maje, fain qaulun bisharhi, fashumah. Lalu kata Muhammad bin Maslama kepada mereka ni yang dia bawa, apabila dia telah datang, maka saya mungkin akan mengatakan uh, tentang rambutnya. Saya ingin memuji rambutnya, saya ingin mencium rambutnya, ya, memuji bahawa rambutnya harum dan yang semisalnya. Fa idza ra'aytumuni istamkantum min ra'si fadunakum fadribu Maka apabila kalian melihat aku telah memungkinkan untuk mendekati kepalanya maka minggirlah kalian apa maka e, bagi kalian untuk membunuhnya Apabila kalian sudah memungkinkan untuk memenggal kepalanya maka segera kalian memenggalnya dalam ruat yang lain dia mengatakan summa usim Saya akan memperlihatkan seakan-akan saya mencium kepalanya. Fana zala maka turunlah Kaab ibnul Ashraf bertemu mereka. Mutaushihal bahwa yamfuk minhu rihaq taib aurihat taib. Ya, dalam keadaan dia e, mengeluarkan aroma yang sangat harum sekali. Jadi kelihatan yang Muhammad bin Maslama mengetahui kebiasaan Kaab ibnul Ashraf yang sering memakai parfum maka itu dimanfaatkan kesempatan untuk mendekati seolah-olah dia mencium bau yang harum dari Ka'aminul Ashraf maka ketika turun Ka'aminul Ashraf maka berkatalah Muhammad bin Maslamah ma ra'aytukal yawmi rihan ay atyab indi a'atar nisa'il Arab wa akmal Arab nah aku tidak Mencium pada hari ini ada bau yang paling harum. Ini yani dia memuji Ahmad bin Maslamah memuji bau yang harum yang keluar dari tubuh Ka'ab binul Asyraf. Maka berkatalah Ka'ab binul Asyraf, "Indi a'thar nisa' al-Arab wa akmalul 'ard." Saya memiliki uh, wanita Arab yang paling harum dan wanita Arab yang paling sempurna. Nah, Maka berkata lah Muhammad bin Maslamah, "At'azanu an ashum ra'sak?" Engkau mengizinkan aku untuk mencium rambut kepalamu? "Wa la na'am, shummah." silakan cium. Nah, "Tsumma ashum ashabahu." Lalu kemudian dia mengizinkan memberi izin untuk pada teman-temannya untuk uh, "Maukah mereka mencium?" "Tsumma qala ta'azanu Apakah engkau mengizinkan aku? Mereka juga ikut mencium oleh nafsu. Ya silakan. Dan dia berbangga dengan baunya yang harum. Falam istamkanaminu qaladhu nakum. Fakadalu. Maka tatkala telah memungkinkan bagi dia untuk memenggal lehernya, maka dia pun mengatakan, ya, mengirikan kalian, maka mereka pun segera membunuhnya. ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرُوهُ Lalu mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alayhi wa ala alihi wa Lalu mereka pun memberitakan tentang kematian Ka'ab Ibn al-Ashraf Demikian riwayat yang sahih yang disebutkan dalam Liwayat Bukhari dan Muslim Lalu berkata Al-Hafid ibn Kathir فَذَهَبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَنْزَلُوهُ مِنْ اُتْمِهِ لَيْلًا Maka mereka pun datang, ya, yang asalnya yang akan datang Muhammad bin Maslaba dan Abu Na'ilah, lalu kemudian Muhammad bin Maslama membawa beberapa dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meminta turun dari dari uh, Utmihi Laylan dari bentengnya di malam hari. Wa taqaddamu ilahi bi kalamin muhim. Lalu sebelum mereka melakukan pembunuhan terhadap Kaabun Ashraf. Maka mereka memberi muqaddimah pembukaan dengan ucapan-ucapan yang yang seakan-akan apa tidak kepada maksud yang dituju. Litaarid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang mereka sebutkan ada ucapan-ucapan yang menyindir, ya, yang menyindir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan mereka tidak senang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatma anna ilayhim. Akhirnya Ka'ab bin al pun merasa tenang dengan mereka Bahawa ternyata mereka sama. Jadi Ka'ab bin Al-Asraf menyangka bahwa mereka ini sama membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istamkanu minhu qataluuh. Lakannahu Allah. Katkala mereka sudah memiliki kesempatan untuk membunuhnya maka mereka pun membunuhnya. Semoga Allah melaknatnya wa min akhiril lain dan mereka pun datang di akhir malam wa kanat lailatan dan ketika itu malam bulan purnama fantahu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli lalu mereka bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nabi alaihi salatu wasallam salat falamman sarafa da'alahum tatkala rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat Beliau pun mendoakan kebaikan untuk mereka yang ikut serta dalam membunuh Kaab ibnul Ashraf. Wakan al Harith ibnu Aws qad ya, jurihah bimazdi syuufi ashabi al Harith ibnu Aws yang juga ikut serta dalam pembunuhan Kaab ibnul Ashraf, beliau terluka terkena sebagian pedang dari teman-temannya, ya, karena semangatnya. ya Akhirnya sebagian ketika dia hendak uh, menjauhkan kepalanya kelihatannya sempat terkena terluka dengan sebagian apa uh, pedang dari sebagian sahabat. Fatafal alaihi salam fi jurhihi fa bari'a min waqtihi. Maka Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam meludahi Luka yang terdapat pada al-Harith bin Aus tersebut maka sembuh pada pada saat itu juga. ثم أصبح اليهود يدعونا فيكذله. Kemudian setelah itu orang-orang Yahudi di pagi hari mereka pun membicarakan tentang kematian Kaab ibn al-Ashraf. Maka ini maha syarh al-ikhwa uh, kisah yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentang kematian Ka'ab bin Ashraf dan ini terjadi di antara persiwa perang Badar dan perang Uhud. Dan ini masa-masa mendekati terjadinya peristiwa perang perang Uhud. Dan dari sini ma'asyiral ikhwal di antara faedah dari kisah ini di syariatkannya al-ikhtiyal. Al-ikhtiyal yakni pembunuhan senyap terhadap musuh yang diketahui bahawa dia mungsuhi Allah Subhanahu wa dan rasulnya. Dan di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita bolehnya berdusta dalam peperangan, al-harbu khudaa'. Ah, bahawa perang itu diperbolehkan seorang untuk berdusta. Sampai di sini masyaral ikhwan rahimakumullah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizukumullah.